И така, три лекции: Тайните на злото. Първата лекция злото. Втората лекция сатана. Третата лекция дявола. И три идеи: първата продължение злото. Втората демоните. И третата идея – лъжата. Следваща лекция на 4 ноември. Започвам с първата лекция злото. Защо говорим за него? Защото който го разбере правилно, ще намери правилния си път към Бога. Дълбоко правилно разбиране. Така, злото в света и във вселената е допуснато от Бога. Защото след разрушаването, Бог пресъздава и възкресява съществата. Защото има зло, при което няма нито възкресение, нито възраждане, нито прераждане. Това зло е отстранено от Бога, а е допуснато това, което ликува човешкото добро и сътвореността. Това допуснато зло е добро, именно за това Бог е любов, защото е вътре във великата воля на Бога. Другото не е Негова воля, но това зло е в Неговата воля. Това зло е едно особено прикритие на Бога. Той е прикрита любов, прикрит Негов замисъл. Докато всичко озрее и се роди, и тогава хората ще разберат наистина, че Бог е любов. Защото тогава ще се роди истинското добро. Истинското, т.е. не човешкото, а истинското. Затова учителя казва във втория том в храма, казва аз, ако сте станали много добри, ще се отдалечите от мене. Трябва да станете истинни, да влезете в истинското добро. Така, когато се дойде до истинското добро, тогава хората чак ще разберат Бога и ще го славят, защото той ще бъде разбран. Ако злото изчезне от този свят, нямаше да има никакъв шанс за истинското добро. То нямаше да може да се развие и да се разгърне. Злото не може да бъде там, където е наситено с Бог. Ако вярваш, че злото е реалност, то започва да съществува чрез своята нереалност. А ти го привличаш, защото се изоставил Бога. Истинската, т.е. истинската реалност се изоставил и я заместваш с друга. Злото може да загуби реалността си само чрез силата на Бога. Ако живееш вътре в системата на Бога. Ако Бог се задвижи, всяко зло изчезва. Въпросът е дали ти можеш да го задвижиш в себе си. Ако Бог мълчи, това значи, че Той не иска да действа. Говорим за земетресения и всякакви и древния потоп за учителя, за който учителя казва, че това е било велико водно кръщение. Значи, не иска да действа. Защото има работа, има поучения. Злото, което прави дявола, е едно благословение за света. Казва учителя. Доброто, което правят ангелите, е едно благословение за тях. Единственото зло, което не е благословено, това е човешкото зло. Злото на дявола е благословено. На ангелите доброто е благословено, но човешкото зло, там няма благословение. Във божествения порядък е когато дявола прави зло. Това е негова цел, негова задача. Даже мога да кажа, ако не прави зло, горко му. Значи, божественият порядък е, когато дявола прави зло. Но когато човека прави зло, това не е в Божествения порядък. Ето защо човека има карма, дявола няма карма. Злото също има вяра. Но неговата вяра... Но неговата грешка е, че то вярва в абсурдни неща. Злото е една необходимост, за да познаеш Бог в себе си и то отвътре. Не да го търсиш някъде, а отвътре. Не се бори с злото, казва учителя, а се съедини с Бога. Значи не борба с злото, а търси начини да се съединиш с Бога. В Бог злото губи своята власт. Целта на сътворяването на злото е изявлението на великото божествено единство. Да търсиш това единство и да го постигнеш в себе си. Злото е създадено като преграда, защото Бог е искал да го победим, но заедно с Него. Сещам се за една атлантска поговорка, която казва Ако мъдрия ти прави преграда, ако ти прави препятствие, това е тайна услуга. Няма значение дали ще разбереш. Той е услуга. Злото оплита човека чрез човека. Чрез неговите неразумни желания. Заплахата срещу човека това е злото скрито вътре в него. Не външното зло, а онова скрито вътре в него. Енергия Енергията на злото расте чрез невежество, чрез борба, съпротива, омраза и тъй нататък. Когато ще говорим след време за Екидо, Морихей казва: Който не се съпротивлява, никога не може да бъде победено злото. Злото е толкова славо, че се побеждава без борба. Но трябва да си буден и да знаеш как да действаш. Защото... В мекотата, казва Морихей, злото няма метод срещу мекотата. Там винаги увисва. Но ти трябва да се изработил като принцип, като нещо, което разрушава и най-големите прегради. Такова нещо е мекотата. Така. Значи, злото расте чрез невежество и така нататък. Борба и съпротива. Докато твоята любов не е станала истинска, това означава, че тя не е преодоляла злото а това означава, че ти въобще не можеш да служиш на Бога. Смешно е да говориш за мисия и така нататък. Всеки човек, който обсебва друг човек, без значение дали това е човешка любов или омраза, трябва да знае, че за него се прилепва тъмния меч на строгата карма. Тъмният меч на строгата карма. Грехопадението е особен дар за земните. Ще обясня. Грехът спасява хората от един много по-голям и скрит вътрешен психически взрив. Този грях е слабост, но, каза учителя, и спасение. Докато при другото зло, там за спасение не може да се говори. Той е тотален унищожител. Той е четвърте шестици, за които не се говори. Това грехопадение, това зло е спасител на човечеството, но при едно условие, ако човека се предаде в Божиите ръце, ако се умува това е негова работа, но ако се предаде в Божиите ръце, ако се предаде, тогава това зло става спасител и поучител. Защо? Защото сам Бог работи тайност това зло. Даже това зло не знае как работи Бог но Бог работи тайно в Него и спасява човека. Чрез преживяване и опит, защото Бог иска да израсне заедно с човека, а не човека да чака някога да дойде Бог. Бог е завързал тайното зло в себе си и това зло не може да работи. В Него има нещо тотално непоправимо. Затова това Той е заключено. Той е останало за далечно бъдеще, но в сатана Бог работи. И не само работи, но спасява и осветява. Има зло от миналото, има зло от древността. Злото от миналото е паднало чрез грехопадение. Гордост, завист и това е малкото зло. Но злото от древността това е друго зло. То е паднало по друга причина. То е посегнало на тайната на Бога, на ядрото на Бога и на тайната на живота. Той е поискало да разруши тайната на живота. И така това зло жестоко се е самонаказало. Защото е поискало абсолютно невъзможното. Злото още от древността е било създадено за изпитание на най-висшите същества, боговете. Но даже и те се оказали неподготвени за него. А то било страш на тайната на живота. Те не знаели това. Злото изпитание и за най-висшите, и за най-низшите същества. За висшите, за да се провери дали те могат да се срещнат с лицето на истината и да издържат а за нишите дали ще имат тотално послушание което е при Христос послушание до смърт а не някакво послушание на Бога тези, които не са издържали изпитанието на истината те са станали зло и са започнали да виждат злото като зло погледа им е видоизменен и те го виждат и там, където го няма, и там, където го има. Злото е скритото лице на истината, за което не сме готови.